Вона давно помітила, що останнім часом почала забувати уроки Гуннара. Дратували те, що до її повідомлень, які іноді здобувала так важко, служба безпеки ОУН ставилася зневажливо нервували нескінченні флірти і так звані романи з Бонзами Рейху. Про Гебельса досі не могла згадувати без огиди невизначеність стосунків із дідухом якого ніяк не могла розгадати. У досвіта в камеру зайшов есесівець і сказав: "До вас відвідувач". Зоряна błezнюючи зробила кніксен і зобразила на обличчі любязну посмішку. "Просіть". До камери зайшов в однострої стандартен фюрер SS Дідух з клунком у руці. Слава Україні, штандарт Артфюре, привітала його зеряна. Що вам сьогодні наснилося? Ви знову несли свій хрест, і ніхто вам бідолазі не допоміг? Так, я щисть несу свій хрест, Фрекен, спокійно відповів він. Залізний? І хочете допомогти мені нести мій дерев'яний? А що це ви принесли? Вона показала на клунок. «Це чиста білизна», – сказав прихильник українських народних традицій. «Її вам передала фрау Магда». А от звідки ростуть ноги?» «Фрау Магда нарешті помстилася за свого кульгавого». «Білизна, кажете, чиста?» – сказала Зоряна. «А що не кажете робити з моїм тілом?» Як очистити його від скверни? Мені здавалося, що вам було зі мною добре. Я вже казала, що вам це здавалося. Зробіть мені ласку на прощання, штандартенфюрера. Скажіть, хто ви? Адже і в цей маскарад я не вірю. Мені завжди здавалося, вам здавалося, Фрекен». І те, що нас весь час переслідували провали, здавалося? Може, і вбивство полковника – галюцинація, міраж? Той день я провів у вашому ліжку. На жаль. А знаєте, штандартенфюрере, що саме в той день ви прокололися? На чому? – прищулився дідух. Ви навели цю фатальну низку імен. Мовляв, Пушкін, Одоєвський, Нікітін, Маяковський, Хлебников померли в 37 років, а Шевченко, Петлюра і Коновалець – у 47. Це менталітет неукраїнця, штандартенфюрере. Українець не взяв би до серця втрату Маяковського, а радше сумував би за хвильовим. «Запевняю, пані бакалавр, я завжди сумуватиму за вами», – глузливо сказав дідух. І в ту ж мить з гуркотом відчинилися двері камери, і увійшов Гейдріх. «Чудове місце для літературних диспутів», – весело вигукнув він, відразу наповнивши повітря камери випарами спиртного. «На чому ми зупинилися, Фрекін, минулого разу?» «Нам перешкодили, Опергрупенфюрера. Я ворожила вам по руці. Ну що ж, давайте продовжимо!» І простягнув Зоряні руку. Вона довго придивлялася доліні на його долоні. «Ну і що ви там побачили?» – нетерпеливився Гейдріх. «Мою близьку смерть?» «Зовсім близьку, Опергрупенфюрера», – серйозно сказала Зоряна. Навіть у сутінках в'язничної камери зоряна побачила, як він зблід і здригнувся. «Коли ж вона станеться?» «Через вісімнадцять місяців», – чітко відповіла вона. Кілька секунд Гейдрих стояв нерухомо, потім різко забрав руку. «У такому разі я не розумію, чому гаю час» а не з життям. Він по-звірячому вхопив зоряну, одним ривком розірвав сукню і білизну і повалив на підлогу. Вона шалено пручалася, використовуючи всі прийоми боротьби, яких навчилася ще в розвідшколі, і Гейдріху не вдавалося оволодіти нею.